بسم الله الرحمن الرحيم اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون المنجل الارض ميادما والجبال اعددا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا مع وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا مهاجا وانزلنا من المؤصرات ماء انسجاجا لنخرج به حببا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتقفون فاجتعد السماء وبانت الجبال كان صرابة ان جنا م كانت من صاد للطابين ماقابل لا بثين في احقابة لا يذتكون في عبر ولاشراب اللا حميمة ووققا جزاء منقاقا في الن كان لارج حساب وقدبورياتنا كذااب وكل فينا عصينا و كتابة ذوق ف نزيد من عذابة ان ال المتقين مفا خدا طلانا بوك بعداب و وقا لهاقا لا اللہ من اذن لہو الوحمن وقال صلابا ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ ایلہ ربیہ مآبا انہا انظرناکم آذابا قریبا یوم انظر المرء ما قدمت یدا و یقول الكافر یا لیتنی کنز ترابا نوکی صورت کے بیان انہا یوم الخاصل کانمی قاتا نو دیر صورت کے دیوم الخاصل تشریح کئی کہ دنیا کے ستا لسی دنو کی شرکت کبادشاہ رہو کبا چھائے کگدا دے نذر پرہ متمتے دے کار کئی غریتنہ خواخراڑی دعا کبا چھائے کگدا دے نذر جو رشتے درے کبا چھائے کگدا دے نکوب کئی فیصلو کبا چھائے کگدا دے نذر شپینہ متمتے دے پنزو کبا چھائے کگدا دے په بادشاہ یو کګدار دی نو د اسمان دلان دی په بادشاہ نو د دې دی نه مته نو په بادشاہ یو کګدار نو د وګونو مته دی دا لیکه بادشاہ یو کګدار دی نو د باګونو مته دی با غریب مزدورۍ ته بادشاہه پی دا رص چی قائم شې نه شرکت هم ختم شې تپوز کې دی ده خبر ببین آغا چه ده ای پکی خلاف کئی یکی ننظر ده جه پاوشی نو بیا کې ننظر ده جه پاوشی نو ده گردولی منگز مکا فرش نو تاز بکی شریکی ای دابا نی بیا ده جانتیز مکا ده مشکو انبرو دا از از ازخیز مکا اورده ماران ارلمانان دی انه ده گردولی منگز رونا او تازن می خونده زمکی و تب می اختوایی دا جنات کې غونره مې مشګوز افرااني او دوزخ کې بغونا دมารانو نه مانان په راکې دي مونتاه له جوړا جنتیبا جوړې ده هرور سره او دوزخ کې په جوړې دมารانو سره هغه زله مې خوښ تاسو راحت بدن صبح څنګه سبت نه سبت باندې سبت ریکوله ته وایو سوت په صبح چې دنس ته والے پری سراستری <سرسطحي> غمزیری نوچه خوبوکی نظری لغنی خشی سو بات پریکنون که در غم پریکنون که د استریوالی اگر در در مونگوش با جامع اگر در در مونگو را زاید گذران دابون ختمشی اجور کل در مونگو ساسا در پاسا و مضبط ناسمان من ختمشی اگر در در مونگو کی و حاجن کی نو را خطل پرکی او رو منگا دورید انا او بو تبکی دن کی محصرات میں چورشی، ورید میں چورشی او بتراشی، سجادن دا اصاز کے تپ تپ چکئی، چونکی اللہ پدی بو ذرا دانا اگیا بابونہ گرگر الفافن دلف ایلفن او بلکتاوشی، گر بابونہ، درد بیلتون تاظر روز دے، بیلتون برایشی دا بنی بیشت کردے، کلا چی فکوالی چیز پر شپیلائی که نرابجی دلی دلی اللہ اسمان نشیب دروا دے لکا دروا دے که من کسی شینی اسمان بلک ابو باتلی چی اکرونہ نشیب دا صراب صراب شگو گلتا ہوئی رپیان تنون لکا آغا کاری نزاغنگی نبخ کاری از دا جانم دے لیتیار دے لپارد سرکشو وکه مترې پدې کې مودې احقابند حقق مودې مودې پموده بر ادته یې نو پدې کې پدې کې خو بردن خو بردن یعنی نو پدې کې اټنی انوبیو او مگرګرمیو او وینځه بدلول کی شي بدل پورا جزام وساقنه وفا کې جوړ چې طالبان د خران نه بنټونه نور شره تولی وفاقن پورا ودې چې یقین به نو کو په قیامت او به زموږ په چنه دروغ اور کې موږ موږ له له په کولم کې کتابن ثابت دفتر لکه کتاب په شیه شیه لکلي شي امر کیږي دا یي زم ما پهلم کې فوته نور لشي لیدا اوسه کینه دیته او تاسو ما ګرزاد یقینن متاتان چي دي اغه یي لدی کامیابی باغیچی دي انګور اپ پیغ لیجینا کئی، امزولی قواعی پیغ لی او پیلے دکی دکی دیحاقن ڈکی ڈکی مل آآ آآ نابوی پا دیکی خبر انا دروغ بدل بورکی جی دربنا انتا بخشش بے حساب رب داس منون کو اپمیر دے کے بنی دیاللہ حضرت صورت کلام چسو جرد تیشوی نبید شفاعت قرید گئی مو دریم له ولې دا سزا ده د دنیا کې دایمه بخلاسه ای نن خو راځه خلاصې هم نو کو خلاصې کو پیدا خبرن سوزني شي کوله کله وا جوړي کی فایشته جبرئیل میو فایشته سب خبره باندې کوي سو مگر چې وای الله چا کا هغه خبرې نه جوړوي فرض کیږي اوای بده پورا پورا سمه موحد له شفاعت کوي دارو ز رشتیا نو سويږي غاري چونيته الله تزه نو سيت يارويکي مو يلو تاسو دا دا بيزينه كلا چور به انسان ولا مال تا ما قدمته دا سلام الله وزري اته وهږي کافر هاي چوي زخاوي جنن ز فناشه